bastimendu hauek Bokale eta Tarnoseko egien artean eraikiak izanen dira Baionako portu inguruan Ostiegun goizuntan Bokale eta Tarnoseko hau bildu dira zeltza enpresako zuzendariarekin urotara ogoita mairu mila eta sortziun metrok edadura ukanen dute egoitzek bertan burdineria bixiklatuarekin eraikuntzarako amabi metroko burdin agak ekoiztuko dituzte Arrangurak ziren biztanle eta ingurumenerako elkartean artean, artean kutsadura eta aktivitatearen hemendaketak ekarriko lituzken gibelondo txarrikin, alta Patrick Gile, zeltzako zuzenari nagusia, konfianzaz betea agertu da. Iko zaborak, fabrike de la siev, avek sete teknik... Iakin behar da, gure teknikadekin, altzaidua ekoizten dugula, burdina eta ikatz gutiagorekin. Eko nomize 80% de resurs natura, eta dire, minre de fer e le charbon, Energia gutio sautzen dugu ere, eunaren irurogoi zehubi gutio ekoizten eta azkenik uraren eunaren beharagoia aurrezen dugu ere. Beraz, altzaiduaren ekoizpen molde hau garapen ideonko rean sartzen da osoki. Berreun taugai enplegu zuzen sortuko dira, tarnose eta bokaleko hau zapesentzat autatu haizan den lekua estrategikoa da, dioten ez bai honako portuaran aktivitatea butzatuko du.